أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلبتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكهن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذالکا یعزو بهی من کان من منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم عزکا لکم و اطحر واللہ ہو یعلم و انتم لا تعلمون <تصفح> دکور دے اسلاح دا پارا اتل اس قوانين کریم ذکر کول او تقریبا یولس ومخکینو سبقونو کې ذکر شو اهم مساله د طلاق شورو او داغه وضاحت قران کول چي طلاق واکې شي دا اغی نرستو کم کیفیت راځي دا اغی وضاحت پرونی سبقو کو نننی سبق کی یوبل عدب خی چی کل تاخذیل طلاق ورکو نبیع پاگی ظلم زیادت مکوا او اغا اخپل وقت او رسوا کم وخت چی اغید پارا اسلام مقرر کرده دی یعنی سلاست او قرو اغدره زنا او دا ای ادد نرستو کددی خزی خوخه او دا بل چا سره نکاح کای د شریعت موافق نو تاسو په زور ملګوی زکه ستا خو سر رشتہ خد ماشی ودا چیردا زما خزو افلانې به نه کای نه داغه خوخه دا چا سره وعده کای او سوخم کای او په کوم حالت کې کای کلجی انسان خزل تعالی گورګی نو داغه ټوله حکومت ختم شي دا سره اغه اغه دا بارې او پردې خزرا نو بیا د تا نه وي چې نه نه زموټه ورکې باندې کوي زموږ رشتہ دارای کې باندې کوي د کا کاکازوي باندې کوي د ډنګلی ماما زوي باندې کوي نه دا اغه خو خدا چې 14 اغا جنتی رول غواړي او نکاح کول غواړي د شریعت موافق واده دیو کی او الله وي دا زګه ديباني الله تعالی نصيحت کوي چې اينده تاسو داسې خطا نشي او بیا وروسته دوه میات کې مسائل دولسه ما ذکر کوي چې بچيله په پای مورسم را ورګي دا ان شاء الله خپل زبان وضاحت کوم واذات ولقت منسا قال چې تاسو طلاق کوي خزي طلقتم النساء خزم طلاقي کې فبلغنا اجلهن نو اور سو وی اغ خپل نیټه پوری چې طلاق دی ورغو نو اوس دا خزه د عدت د بارا چې کوم درې میاشتې یا نه درې بيمارۍ یا درې نیم میاشتې دي اغه پورې بد ساتي فلا تاذلهن نو تاسو متنګ وای دا چته ور د باورونی خبره کې اورانی اجازه خبره کې سلاغې سره تعلق نشته کچری دا خذا اول نستا پرشته کې ني یعني د تر لور دي نه دا د ما سیلور نه دا د ب پولور دی نه دا نو کدا بیا تا نه صدر ګیو دی واجب دي تا نه صدر کی زګته د پاره یو غیر محرمه تا سره نکاح بدی نگیگی خو بدی وجه نگی جتا ولا طلاق ور کړل نو دا پتان نظام ساتي نو استواز سره سکار نشته ځکه الله وي تنګه بینه او بدی بینه تنګه عین که نازواجهن دی وادو وادوږي د خپل خووندانو سره د خپل مرزه مطابق او دیږي دی دا یو مسله شريعت کی دا حکم دی زمو په پختنو کې نه زمون په پختانان نیم قران منيو نیم نه مني پکارداري چې کله ته زویله رښتکه او د زوینه د پوسو کې بچي تاله د فلاني کاکا لور کومه نو تاسو راایدا مخ زوی ته ته وځي یاره ما ته مو کو زمانه د خو نه دانې په زور ولته کې زګه جون بوزر د تیری او دا زه غوا مې خو خدانه چې د مړډای له بيته والي وړي مړډای بل سره تاوان خرڅکي دا خدای عمر سودا دا او دویم د جيناینا مور بلار د بوسو کی چې بچي مونږ تا د فلاني کا غازوله ورکو فلاني الګ له دي ورګو نو ستا وخت او کنا ته بوسر جن تیر کېو کنا نو کته دا مسلو کې نوې بداینې مسله ورسته مونږ به له لون نه د پوس کو نو الجن وح سرستا لورته ریته وسر نه دیره او جون وستا زوی دی ری ته و سر نه ستا غډی ری او جنې خو خاله استاد زونه د خوخانو دغه به سو جون دی نو مسله دا ده چې پکار دایې چې مور او پلار کچې ډارک د زوی سره خبره نشي کولې چې ډارک د لور سره خبره نشي کولې په بل واسطه د الګ مرګرو ته وایي چې الګ زما د ازوی ستا سو مرګره زمونږ او دفلانی کا کایم کې خبره د رشتت چلو ده نو تاسو د سا له تپوسو کوي چې به دی رشته دی خوشحاله دی او که نه د او خیا پلار کار دا چې هغه د خپل ځوی د او بهترین دوست چې کیننی پاسې سره د هغه ته وي چې چی به چې ته زما فلانی په شانز طال پ ده د چېمونږ د د رشتې خبرې کوو نو ته د ړاو ګورا چې د اغه زګي پرشته خوشاله دیو کنه دا که لور لورزا نو د لورنم د چا په واسطه باندې د خپل وريري د خپل قرزي یا بل داسيو نزدې رشته چې هغه ستادي لور سره ګيلي پاسي واغې توه چې بچي مور دی ورته وي چفلاني کا قادر ازي د رشتې لپاره او فلاني زوی لا ستاره شته غواړي سرائه دا. نو ستا سره ايره نو کوي خاندل د شریعت قانون ته ګوره شریعت زمونډیر واضحاله ک دی, دی جنېو خاندل نو دا خوش رضا ده دا په جړا شو نوم د با بس باندې پر رضا باندې تسلیمي خاموش پات شو عم به دا بس خوشاله ده هاج صفای وې چې زنه کوم نو دا به انکار دي شرایط ته دی په دې خبر باندې او خاندل دی لور نو دا دلالت پر سوابانه کوي پر رضا باندې که دی په خبر باندې په جلا شو چې تاسو قرض ما وروډی ختم شو نه پوهی چې دا نه رضا به دی رښتیا او چې نا خاموشه پاتې شو بالکل غمسم پاتې شو نو هم د دلالت پر رضا باندې کوي انکار به صرف دایې جناع زنه کوم دارښت اول کانو نوم څه به شرم دی هغه خو بیا په سپاسو دراوي اګه خود دې اړو سپنځایش نشې چې یا بده چپا دیو یا بوخان یا بو جاري هغه بو جوړه را لا ایار نو رضا په کې د بچو په کاردا چې سبا د جنتی چې بلار لنوې چې زما خونو خوهه تارا پوره تړلې ونو زما خونو خوخه ختارا پوره تړلې وا نو اوس شوکه ما سره بللار نشته انا ان ترازو بینهم بالمعروف او دا بالمعروف وی وی څې د موبایل یارانې نه الله له په خوا په توچی سوړ رسما زده کیږي وا خلک د موبایل یارانې شروع کوي نو لفظ په معروف و سره وي د شریعت موافق چې د بیجې نه او د علګ درمنځ سره تعلق نوي د دای خبرې اترې نوي د شریعت موافق لکه د پردې لور سره خبرې کول ناروا دي شریعت کې نو که اوسړه لګیا دی او په موبایل باندې او داس پردوی نه کو سره خبرې کوي او دا غلطه یې چې دا نمبر مې لاو نو دا نمبر یو ځده نه بیا دخپل ځان بشانه پنځه لښپاړو لوفران له نور لمر کی دا په دې اړه كن مرز دی الله دې ولا هدایت او دا سوچ نه گئی چې زه د پردی نور له ټلیفون کوم نو زما خزه لا زما نور لا زما مور لا زما خور له زو ټلیفون کوي که چیرې دا, دا سوچ کو چې زه د پردی جینې له ټلیفون کو ما زمانه پیدای زما نور لا کوي زما خزه پیغله ده جنید اغيله به سو کوي زما خور پیغله ده جنید اغيله به سو کوي زما درلور دا زما ريره ده نو کدا سوچ مونږه وګو نو معاشره به د ګن ناپاک شي نو مونږ خیر غیر دی الگ دی پوین نشو دا خیر دی الگ دی پوین نشو دا د شریعت موافق خبره نه ده بل معروفي په خطریکا ذلک یو ازو به پدې حکم باندې الله نصيحت کوي تاسو لا دا بچا د بار ده من کاننا منكم اغسق تشوي ستا سونا يؤمن بالله چې دا په ایمان په الله باندې نو د به پردې خوردا خوروي او پردې ګوردا به لوروي لور ول یوم الاخر او د ورځ د اخرت باندې زدي یقینوي خا شرده او لا ګور غره که پردې خور او لور له لارې کې هودريږي د الله نه مني قیامت نه مني اوس فیصله تکوا او جره نه ریسم کارنی د پتو لسنی مو یوو وجه کې ځان اوس غارای چې اوس بده کال جینا غیر راضی نو سه ولاړه کې ولاړی د سکول نه نشي اسي ځان خرابای او سار ویږي ها دې له جلبې لار کې ولاړ دی چې اوس بده جلبې نه موږ نه کوي راضی مان کوي له وکاله تستي اوس موږ د کلیبم راضی ا جماس به نه ونیو به نو چوک له ځان رسې چې اوس بده اسکول چټي کیږي نو پوجې د دک رزیل دې دا خطا پیدا لې کشر دې اصلوي متبدع کار نه کول دا د رزیل سړي کار دې چې دا چا د خپل مور د خپل خور د خپل لور په هيا باندې کارني هغه ول چالوځري الله دې چې لپاره من كان يؤمن بالله دا حکم شاته بار دې چې مسلمانې سګه سي مسلمانې او د مسلمانې دو سره ول يوم الاخر په با قیامت باندېم یقین دے چیاؤ او ما تضادی جزا و سزارا کئی اللہو الله داستا دا پارا زالکم از کالکم اور دا قرآن دا سی دي دی کنا چی تیوینو هر زمانے سر لگی و ای زالکا از دا تاسو دا پارا پاکی دا فدی تاسو پاک کاری سفاسو ترخ کاری و اتحر او دا دا بدنامونس تاسو پاکی دا پاک دامنی دا ستاسو خالق بوی لکا فلانے در خالق دے علګو بلانه غو خپل خنو والله ول بچي خوست اورګړي ډېر اخلاقی خو بچي ول اورګړي دي حیادار بچي اورګړي مستاد پلار به خلق صفات کوي خو تربیت استا په قران او سنت باندې کوي والله يعلم انتم لا تعلمون الله وي زخبويګ مه تاسو نبويږي والله يعلم الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نبويږي پس باندې چې آیا زمادي کار کې سو خير شته او کنه کدا د شر ده نفع ده او شر چا ته معلوم ده الله تا والوالدات او میندې چې ګمري د زنه د اولاد سم هوګم چې مور بخپل بچی ته سمره موده پيور کوي masala دار ازات بچي پیدا شو د خاون او د خځې مېنس کې اختلاف راغې د یو ول نجودا شو طلاق واکې شو د ماشون بګې سګونا ده به سه کوي ما جون گناسته ده به سکی الله والوالدات او ميم دي جي دي يرضينا اولادهن پي بور کوي خلو بچو تا حوالين كاملين دو کال پورا اوسدا ايات دليل د امام شافعي رحمه الله ده اغه دينه دليل ني سي بچی بچيله با مور دو کال پي ور کوي او زمونږ امام ابو هنیفره حم الله وي چې نه دو نیم کاله وررکئ او هغه دلیل کمځ د سورې حققااف کې راځې حمللووه وفی سالو سلاسو نه شهره د دی بچی په لاس ک اغشتل او د پ نجودا کولی دیرش میاشتی دي دی نو دیرش میاشت شیدي دی دو نیم کاره شو او اوس پهی باې فه باس که ده چې قرآې کریم کله کله عادتې کامل ذکر کوئ او ناکس نه ذکر ک دلیل ددلیل پ دلیل بداد اتا نه سړی د پوس کوي الګ هته د سو کالوي نو تو ورته ویژه پنځو وشتو کالوي ما نو داغه وخت چې د پوسو كون ته حرکت د پنځو وشتو کالوي کنه پنځو وش او د شپږو میاشتوي نو تا شپږ میاشتې نه هدي خو هغه پوره یې نو سب پنځو وش کالوي پنځو وش کال ان ته یادې چې د 2500 سالوي ما الګ پوره د پنځو وش نه هر یو میاشتې په داسې نو قران دله کامل عادت ذکر کړي دوه کال او سور احقااب کې نکس عدد ذکر کړی میاشتې شماریلی دي یعنی بکار کار راې چې مور بچیله دو نیم کاله پ ووررکې او دا مسله دا چې کمی مور خپل بچی ده د خپل خوا دو کاله دو نیم کاله وورل ټوله ځ دې بتیره شي خو به کسر او اید را شي بیماری ببیماری او پ را نن ټول د بوتتل بچی دي بچ څنګه پیدا شي نظر به نظره په کله کې ورګي صد د دې لپاره هاج سیحت خراب نشي ها مجبوري وي مثال په تور مور بیمار اذا په پي پګینښتا اخو دغه په احکام الحاکمین فیصله ده بلکې د بوتل اولاد نه وی دل بکار زګه هغه به څه بس یادې چې زم مور سنل وی کړه په بوتل ل وی کړه نو دا بوتل بچي هغه کې بیا کلني او چې نا سہی مور اه اوس د مور په پيو نه مړیږي نو کسړې او د ډاکټر بکوخه باندې سورکې نو اخر دې او بل به ديغه هاه مسله چې کله یو مور تاته ځکه اکثره واده کړي زګه دا مسله کوم چې کله یو مور بچی لپي ورکې او په چا د مور په اسکی نو دا د خنانداني منسوباندی د پارټول نه بهترین نمونه ده چې درسوب ورده پیسې د دې به هم نو دل دګي په بوتلي عادتګي او حالت دګي چې ګم دي بیا دا حمل دځای کې دوله لپاره ګولیا نه خوري چې بچي مهون شي نو اسلامی طریقه باندې جون تیر کا خپل بچي نیم غاله پای ورګه نو دونیم غاله به دا بچي او ستاب حمللی نو دو نیم دونیم غاله شه داګي نرسو چې حمل چې بچي پیداګي د درینی مکانوبې دي اغه اګه منسوباندی اګه وقفه وکړاله قراناله خو په اسلامون خبر میو نو چې بچي پیدا شي نو آول و یرا آ پای ولا مورګه وا تخر ابيګي ندي جز لچرده و دغه په مخه سترګو لیدلی وا آ پای ولا مورګه خراب وبشي از مخکې نه کومه د چین ماجين خپري و جلاوس بچي ل پای ورګو خراب وبشي هغه یو شه دې کړو آ بچي ل پای مورګه بچي ل پای ورګه ژوندګي دي خسته شي چې سبا دا بچي ستا پسا رودريګي چې او دا زمامورده سبا سبادا بچستا پس رودريږي چې دا مې پلار وې هدي بوردو نه خو دا کړلې بودي چې پيواله ولولې کولي چې د 2 لس ل چرته وا پم خپل سترګو باندې وا ولوالداتو ارزانه اولادهن حواله نه کاملین دو کال به پي ور کوي لمن ارادا دا چا چې دا خوخي ان يتم الرضا چې بورګي پي ورګول اوس پي ور کوي مور لګيا د بچيتا خو مې څکه طلاق وا کې اوز بچے دا چاہ دے بچے خو دا پلار دے پا ہر شریعت کی بچے دا پلار دے نو الله وی کچھ ری د مور لگیا ده او دی بچی لپی ورکی نو پلار بسکی وعلی المولود له رسکو هنہ وکسو تو پلار دا دی بچی باندې د مور د دی بچی دروز رزق بندو بس او د جامو پروگرام دے چته صبر زده دی بچی لپی ور نو اغه له متوازن خوراک ورکول اگر چې دولت الله ور کړی د خزانه دا او د وخت مطابق اغه تا موسمي حالات سره جامع ور کول لازم دي کاختر راضی نو داختر جامې دی ولاخلی اغه شوکت راضی نو دا شوکت ور دی ولاخلی بالمعروفي وقانوني شریعی یعنی رواجی طریقې سره د کوم چې د دنیا ریواج دي لا تکلف نفس تکلیف دی نشیور کولی سیو نفس تا اللہ او سا مگر داغت طاقت موافقا و لا تنظر را والدتن بولدها او ضرر دی نرسی مور دی بچی دی خاون تا پا سب دی بچی باندی نو کمس لی مرچی نو آقا چی خاون دی رانیز دیشی نو پا بچی را باندی کی چیز اما دی خاون لی تکلیف رسی نو امام د مرزوی نو هغه بیا اورلونی د کټ بازونو ګوري نو هغه راوالی هغه نو بیا ورډې په ډې ورای نو چې ډې په ډې ورای نو جماعت د استاد باندې بوډای را و نه ای ته را یی تعویز رالو ولی داله ګو د جنې خپل کنه لګي چې تاول داسه کمس لګړې جن خپل بچی نشي سمبالوله هغه نو دا په تعویز ها هغه یو ټپنه وې دې حداړمې نه ني وې نو دم چلي کې اونې جادو اثر کوي نو کوم لا ډېر تا وځو نه وکی او جتاوله د خوجل موګي راوستي هغه بو سره مينو کی خزه خو دا چې خاونه کور دراغه او دې تفضل چې زما خاون ما خاموس بصير رازي نو جکم بچې دا هغه ډېر زیات خوخ دے نو چې هغه لر ټول نمک ول تیار کی چې هغه له خدا شي وختارو لې او خم زیدار ګلی بند ول غاړه کې چولې او بلار څنګه په کسرانه نو زیاده ماشوم ورداو کی هغه کراډه کی نو هغه یو یره خزمه ښه خزدا دولت په خزې له او چې دې ګور دراشی او هغه د شیشه کې پښان دا یو اختراب ورکړي او سره تاړلې او کړه قرآن او جوړه پراته دی دیو خدای پاک ما ټول درس پر دې ټاکیو شلولو او دله جلاله بدی غم وړي د لندره عالمو بلابس کړی آ نو د سرېړو د تورشي نو که بسخه ځای چې خاوند د خوشالني ما تاسو لاغ رزویلود الله حبيب وهي خير المطاع امراه صالحه انسان سره جي اللهخه کینو نه که خزه ولوري الله دې طول خزينې کاني امين ولا مولود او نو پلاړ د دې بچي پسوب د دې بچی باندي دي مور تا ولا دغلی فوراسي وعلى الوارث مثل ذلك او بخبلو خپل وانو بانديوم د غسيم ان ارادو في سالن ارادو چدي ارادهو ک د پرې جو کېدو ان ترادم من هم چېې اوبل نه خوشالئ تهشاورین او په مشورهبانې فلا جونا لی همانو په دواړو بیا غنا شته چېره زمونږ استستاوګزارهې کېږی او بیل شو ان ارتتون او که تاسو اراده کوي ان تستر دی چې تاسو پ ورکئ خپلو بچودانو فلا جونا ل کومګونه در با ته ورداوی دا اخذ تا ته وایي چې مثال <سؤال> به تور باندې زما سره خوازم لاره جدا شي تا ما ته طلاق راکړي خدا بچې دې نو ترسو بوري چې پیوي نو زبده تور کوم او فيس ابي لله ور کوم الله او ادا دې احسان دې اذا سلمتم كلج تاسوا صارلي دي دماته دموهم اج تاس ور کړې دي له بالمعروفه په شریعت قانون سره مہر جګم دیتا ولا ور کړې واتقوا الله او ور دي ټول احکامو کې دا لفظ و وتق الله و وتق الله و وتق الله بیا بیا ولی ولی دا الله نو یریږي ګوره د غلط بیانې نزان وساته و وتق الله د غلط رښتینې نزان وساته و وتق الله د بچو د حق نزان وساته و وتق الله دا الله نو یریږي پر دیلور سر ظلم کوا و وتق الله نو یریږي عالم پوشهي ان الله بیشک الله بما تعملون فق غ عمل جتا سو کوی بسیر لذون کہے اوسې پکم نی دوانې کې نو باغی الله لذون کې ستانیت صفات او ګب ګاندا الله پاغه بوځه الله د سینو پرا زبانه بوځه ځکه الله قران کې و ما تس کتم ورکاتن بر د بوټی نه او پاړه نراغ ورزی کی الا علمها مگر الله پاغه باندې بوځه علم د الله دمر ده او الله فرمای زمیدار لګیا دې تخم غرزي پټي کې جولای ترنلش کړئ لاس کې دا تخم غرزي غنم غرزي جوار غرزي روستو ډاکټر را, را روان دي کولبر را روان دي یو کې الله وی ولا رطب ولا یابس کما دانا وتر کې بري وتا کما د وتر نه بهر بري وتا نو باغی باندې سوپ واده الله الله باغی پوي میچکل په دومره باریکونو څو دونه باندې الله په نو زم ما او ستاپ عمل لدو باندې کمزور نه هر سوي نه نو ته چې هر عمل کې نو په دې کوا چې الله ویني او په کار چې نو دې طریقې کوم چې د الله حبيب صلی الله علیه وسلم دا شي نو چې کله کار د الله د حبيب په طریقه باندې او ير د الله نو دغه عمل کې نو الله به قبول ای لکه ته یو رو بيد الله بنوم باندې ورکه خالص د الله پر رضای ورکه او داغه د دا يرې نه ورکه چې الله تعالی مال, مال راکړه دي نو زه د یو روپۍ ستا باندې ور کوم او بل سره دې هغه د تکبر دوا وجه 1000 ريال ور کوي نو استاد یو روپۍ چې د زر ریالو تقریبا 250 350 سنت 304800 روپۍ ته جوړیږي نه پای ګټا یو روپۍ د الله پروم خالص د پر رضا ور او بل سره دې د خښماشې دا وږي زر یا لوړ کړي دا روپۍ والا به تر دې زر یالو نا ورستو برازي ان شاء الله درې مې سفاره شروعو اغه کې بوید د دې مثال تاسې دي لکه یو کان بره اوچت پروت دي او پاغه باندې گردو غبار دي چې باران راشي داغه نه خورل لري شي د کس دې نه کیګلې و باران راګی یوړه چې عمل هر سکه چې راسته خاصره الله سره او چې د سده باندې کې هغه درزاده باندې لکه وبس موږ شک وکنا که موږ به ولاړو اسکو موږ تندما دیږي که بولټ له اسي اسکو ام تندما دیږي که بغیر بسم الله اسکو نو ام تندما دیږي خو که په دي نیت باندې او سره اوبروالي ګلاس کې جام کې کرن ارث کې خلاص باندې رواळी کيني وردا بسم الله وي او اسکی اغاپ ادریس اغانو باندې اسکی چيردا جماعت حبيب صلى الله عليه وسلم طريقو نوم وبوسخلي تندم ماته شو ثواب ثواب وشو او که نه داسې جاب خلله کې خو تو بغلړې اوسکل نو د د تن د ما او شوه خو ساببي ونه شو والله ان ان الله بشک الله جې بما ته معونه بسیر ستاسو عملې دون ک د بیاګورې وضاږ دمونې سعاد کله چې تاسو تلای کوې ښو له په بالاغ نه اجلله نه نوقرهی غې تاطرخپلو عزلو هم نه نو تاسو متن وي د بدې خبره باندې ین کې نه جنی کووې ازواجه نه د خپلو خواوندانو سره اضاد طره ده او کله چېدي خوشحاله وي بین نه په خپل میځ کې غبل معروفې د شریت موفقه ځالکه یواوببي ک دا یو خبره د به موبایلبانې چې دوادهو مخکې د بلین نوسادي که نه نو د دی دووادن بیاګه خوندنی هر غسی چې پټي نو دا هغه مزه ډیره زیاتې او سره په دې شوق کې لکه دا روجي ماخام هرڅ وی خدای یې رای نو سره سره لګوته نو ورډي ام بخرم مالټا بخرم سیو بخرم دا بخرم دا بخرم دا بخرم دا بوجټنی بګم په ګولې بخرم خدای یې رای نو دلاسمه ترللیو ناشته او داغه حکم لګوري چې سوح الله اکبر نو چې کلا الله اکبر وای نو کدې دا روج په وبم ما دګ نو دل هغه مزه مل اوجي بده ټول میفل کې سفراتي بل معرووفی ځ کوی د شریت موفق ځالکه یو عو اوس دا خبره چر خبرې سره جیز که نه جا جاییز د چنک ډ جیز د ستا ښځه د خوو د پښوره نه ده. منکان نه یو مننومنکوم غ سو جیمان را ړیستاونه پله با پرور دا خیرا ته ظالم اس کاله دا تاسو دپاره ډیره پاکې ده او ات او پاک داې ده دا د دا زونو پاکې د سکاس تاه پ پا کېږي ات هر او بدن اوجببه موپکه ده. والله یالمان دله تاالمون الله پوهېږې او تااس نه پوې کويول وال دا تو منې چېدي یور دی نه پ بوررکئ اوله د نخپلو بچو له حولینې کاملیندو کاله په لیمن اراده دپه د اغ را یو تې مرض دااج په ور پي والل مولودي لهزکو نه او په پلار ددي بچبانندې ر خوراک ددي خازیره کم چې پیور کوي وکي سوته هون ناو جامع بل معروفه پر یو عادي طریقه سره اجداغ وخت کمري واج دي خطرې کې سره لا تکلف نفس الا ساه تجلف بوج نه چوله کیږي په اونس باندې مگر داغه د اوس موافقه لا تزاره zararud نه رسي والدته مور د دې بچي بی ولدي هابو د بچی سره پلا ارتدا ولا مولود او نه پلا ارت دي لهودې خضله بوللهدي په سب ددي بچیبان دی ووعل واې مسلوظال کا او په خپل خپوانوبانندې هم د کاه کا دي په ان ارادو في سالن نوقدی اراده کا د پریښدو د یو بل نهجو کېدو انطراز چې خوشاله وي من همما د یو بلنا تشاوررن او به مشورې سره فلاجوناله ما نهشتکوونه پهې دواړوبانې جیجودا شي و ان او قط تاسو کا۔ او وخت تاسو ان تسترديو اولادګم چې په ورکو خپلو بچو فلا جناه علیکم نظر باندې ګنا نشه چې خاون سر دې نه لګو بچی له پیور کې اذا کله چې س لم تم سپار ل تاسو ما اغا تهدوموننا چې تاسو ورکړی دی طې مار بل معروفي د شریت مطابق کوتتاقل الله یرې کې د اللهنا واللممو ان الله بما تعملوونه بیر چې الله تاسو عملای د لیدون کممر الله بللا می نو سره تو سره وه اللهم وفقنا لما تحب وطروا. اللهم وفقنا لما تحب وطروا. اللهم وفقنا لما تحب. ربنا لا تزي قلوبنا بعد إسهدتنا وحب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوحاب. رب يغفر لي ولوالدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرت حسنا وكنا وعبا.